Вердь. Učetkom 18. stoljeća Dominikanac Francisco Jiménez, župnik u gradiću Čiči Kastenango, smještenom u središnjoj Guatemali, pronašao je zanimljiv spis. Taj spis nastao između 1554. i 1558. godine i Francisco Jiménez odmah je uvidio da je riječ o čudesnom tekstu, jer su se u njemu nalazili odlomci poput ovog. Prvi ljudi, stvoreni i oblikovani, zvali su se vrač kobnog smijeha, Vrač noći, raščupanko i crni vrač. Bili su obdareni pameću i uspjeli su shvatiti sve što postoji na svijetu. Kada bi pogledali, u trenu bi vidjeli sve što ih okružuje i najizmjence bi razmišljali o nebeskom luku i okruglom licu zemlje. A onda stvoritelj reče Znaju sve, što da radimo sada s njima. Neka im pogled dopire samo od onoga što je blizu. Neka vide samo dio zemljina lica, Zar po prirodi nisu tek obična stvorenja od nas nastala? Moraju li oni također biti bogovi? Taj je tekst napisan latiničnim pismom na jeziku Maja. U njemu su opisani stvaranje svijeta i čovjeka i dijela Božja. Pisac teksta također je donio kronologiju Ladara do 1550. i zapisao je najvažnije događaje iz povijesti Maja. Jimenez je kopirao izvorni tekst i preveo ga na španjolski. Izvorni tekst je izgubljen, ali prijevod je nekako uspio preživiti u knjižnici sveučilišta San Carlos u gradu Guatemala. I tako su Evropljeni po prvi puta upoznali Popol Vuh, ili knjigu savjeta, u kojoj je opisano kako su Maje zamišljale stvaranje svijeta i čovjeka. Popol Vuh još je ostao skriven više od stotinu godina u knjižnici, sve dok 1854. godine u guatemalu nisu došla dva evropska putnika, karl Scherzer i Charles-Étienne Brasseur de Bourbourg. Obojica su se interesirala za kulture i narode Srednje Amerike. Scherzer je našao Popol Vuh u knjižnici sveučilišta San Carlos i tri godine kasnije u Beču objavio je taj tekst. De Borburi je otišao dalje. Godine 1861. Prve, uz prijevod Popol Vuha na francuski još je objavio gramatiku jezika Maja. Tako je Europa upoznala tekst u kojemu se objašnjavalo da su ljude prvog doba bogovi napravili od blata i zemlje. Ali prožeti vlagom i lako upijajući, ti su se prvi ljudi rastapali u vodi. Nestali su u velikoj poplavi, kada su se spojile vode od ozgo i odozdo. Ljudi drugog doba napravljeni su od drveta i bili su pak previše kruti i bezosjećajni. Nakon što su bogovi smračili lice svijeta, na njih su nasrnula stvorenja divljine, poput jaguara, ali i stvari poput brusa. Kinili ste nas svakog dana, svakog dana, noću i danju, cijelo vrijeme. Grebli ste, grebli, strugali, strugali po našim licima. Uz jaguare i kamenje za oštrenje prema popol vuhu na te ljude od drveta nasrnuli su i purani, psi i posude za kuhanje. Nanosili ste nam bol, garavili nam usta, garavili nam lica, uvijek nas stavljali na vatru, pekli ste nas, nismo osjećali bol, paste nas iskušavali, ispeći ćemo vas. Danas se rad Francisca Jimeneza nalazi u knjižnici Njuberi u Čikagu a svijet je već više od jednog stoljeća upoznat s čudesnim svijetom maja, najtajenstvenije civilizacije srednje Amerike. Govori dr. Stašo Forenbacher s Instituta za antropologiju u Zagrebu. Kad govorimo o majama malo da se zemljopisno, da se stavimo na zemljopisnu kartu. E, njihovo područje je nešto istočnije i južnije od područja Olmeka, to je polotokljukatan i južno od njega e, nizina Petén u Meksiku i današnjeg Guatemala i onda još malo dalje prema jugoistoku u, u Guatemala i dijelove Hondurasa. E, to je isto tako jedno tropsko područje, e, danas jako pošumljeno i vjerojatno je bilo pošumljeno kad su se Maje pojavili na sceni, kasnije će se stvari promijeniti, na to ćemo možda još doći.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 U pripovijestima o stvaranju čovjeka starih maja od presudne važnosti izbor materijala od kojeg treba biti stvoren čovjek. Ljudi prvog doba bili su napravljeni od blata i vode i bili su premekani. Ljudi drugog doba bili su napravljeni od drveta i bili su prekruti. Ljudi trećeg doba, vrač, raščupanko i ostali, napravljeni su od kukuruza. U popolvuhu, Pripovjeda se kako su pernata zmija i kecalkoatl ili gukumac i njegovi drugovi raspravljali kako kukuruz treba biti samljeven, da bi se od njega načinilo meso čovjeka. Mjera je tek lukavstvom otkrivena u planini hrane. Kada su ti ljudi oblikovani od kukuruza, bili su presavršeni, pa su im bogovi izrezali oči kako ne bi bili nalik ljudima. I ova priča o stvaranju ljudi u popol vuhu pokazuje koliko je za razvoj civilizacije Maja bio važan kukuruz. Ono što je za civilizacije Starog Egipta i Mezopotamije bilo žito ili ječam, to je za civilizacije Srednje Amerike bio kukuruz. U nekim vremenima čak i do 90% kalorija narodi Srednje Amerike dobivali su od te biljke. A da bi se uzgojilo dovoljno kukuruza, trebalo je raskrčiti džunglu i riješiti problem vode. Ovdje je situacija sasvim drugačija. Ovdje imate jako puno kiše...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 Negdje oko 1500. godine prije Krista ljudi koji su se nazivali Majama skrasili su se u selima i počeli živjeti od poljoprivrede, od uzgajanja kukuruza, kraha i bundava. Do 200. godine nakon Krista ta su se sela razvila u gradove koji su imali hramove, palače, tragove, igrališta za igranje gumenom loptom i piramide. I tako se razvila sjajna civilizacija Maja, od svih predkolumbijskih civilizacija najtajnovitije. Prije takve zemljoradnje na tom prostoru postoji jako dugo vremena međutim ta izvorna zemljoradnja u tom prostoru je ono što se zove eh, amerikanci to zovu slash and burn to je eh, zemljoradnja koja eh, se odvija na taj način da vi da svako selo mora imati mora biti okruženo dosta velikim prostorom šume da jedan dio šume iskrči u tom prostoru posije ili posadi nekakve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 i kad su napravili ovim prostorima ta uzignuta polja gdje su mogli, još uvijek su koristili sa ovaj drugi prostor gdje nije bilo toliko, nisu bili toliko pogodni uvjeti da se to napravi i na taj način su zapravo strahovito pritiskali na, na svoj prirodni okoliš, jel, ja, što će se pokazati vjerojatno u jednom momentu kao dosta, dosta veliki problem. Ja. Maje su bile zanimljiv narod, imale su i drugačiji pojam ljepote. Glave svoje djece odmah nakon rođenja stavljali su između dvije daske kako bi im oblikovali glave u skladu sa svojim poimanjem ljepote. Maje su smatrale da su duguljaste i prema tjemenu izdužene glave lijepe i tako su oblikovale glave svoje djece. Postupak oblikovanja nije ostavljao traga na djetetovu inteligenciju. Mozak i glava tek rođenog djeteta su gipki i mogu se prilagoditi novom obliku. Maje su također smatrale da je gledanje u križ ljubko, pa su svoje djeci na uzici vješali između očiju nekakvu bobicu, kako bi djeca možda progledala u križ. Uz to, Maje su zube turpicama i pilicama oblikovali u obliku slova t ili ušiljak. Nekad su među zube umetali komadiće pirita ili žada. Muškarci bi bojali svoje tijelo i tetovirali ga. Te su Maje, s tako čudnim smislom za lijepo, živjeli u gradovima. Neki su te gradove usporedili sa starogačkim gradovima državama. Maje, na području Maje je postojalo u svakom trenutku jedan velik broj gradova koji su bili više manje autonomni. Na desetke. E, obično se kroz jednu dosta dugo e, vrijeme unutar klasičnog razdoblja spominju se e, četiri velika centra kao nekakvi glavni gradovi to su Tikal, Kalakmul e, Palenke i Kopan međutim to je možda jedan dio Maja simbolike na Maja svijeti silno proži simbolikom e, pa ta njihova simbolika četiri strane svijeta i tu vjerojatno igra nekakvu ulogu ta četiri grada simbolir, simboliziraju četiri, četiri smjera glavno, jel, sjever, jug, istog, zapad E, ti su gradovi međusobno stalno bili u nekakvim polu savezima, polu ratovima jel? i e, situacija je zapravo stalno bila prilično napeta, već od samog početka uzdizanja e, najranijih maja gradova, a to je negdje bilo oko prostoljeće naše ili malo prije, malo kasnije kako je, i e, kako je vrijeme odmicalo, tako su te zategnutosti i ti sukobi sve više i više rasli. Razloga za to vjerojatno ima jako puno, ima dosta ideoloških razloga. E, Maja e, vladari koje se obično naziva kraljevima, barem ti jači gradovi su doista imali vladare koje možemo nazvati kraljevima i bili su u izvisnom smjeru ideificirani, dakle nekakvi božanski, božanski vladari. U nekoliko zadnjih desetljeća istraživači pokušavaju sastaviti dijelove svakodnevnog života starih maja. Dan bi započinjali doručkom u rano jutro. Doručak bi se sastojao od tortilja ili tamalesa i toplog napitka. Bogatiji bi pili toplu čokoladu, siromašni atole, gusti i topli napitak napravljen od kukuruza. Ostali obroci sastojali su se od neizbježnog kukuruza, bundeva i graha i ponekad bi se jelo meso, obično puran ili zec. Tijekom poljoprivredne sezone ljudi bi radili u poljima. Na kraju dana obitelj bi se okupila u kući, gdje bi glava kuće obavio kratko ritualno puštanje krvi. I pjevali bi se pjesme i molilo se za pretke. Ako se ne bi radilo na polju, podizali bi se hramovi, piramide ili neki drugi ceremonijalni centri. Tim društvom vladali su kraljevi, koji su ujedno bili i svećenici i šamani. Ti su kranjevi, e, na, između ostaloga, svoju, svoje položaj morali opravdavati i stalnim e, sukobima, i stalnim e, širenjem teritorijalnim, kontroliranjem trgovačkih veza, sta, sklapanjem novih nekakvih e, bilo e, bračnih veza ili diplomatskih veza sa drugim gradovima. I to je bilo jedno stanje koje politička povijest maja se pomalo raspetljava. Zbog toga jer su Maje pisali, jel? Maje su imali pismo koje je vrlo više dekorativno nego skoro bilo koje pismo koje znamo, možda ga možemo usporediti najbolje sa egipatskim hieroglifima. Jel? Dakle, jedno, jedno ovako e, pismo koje je dobrim dijelom Čarolija u njihovim očima vjerojatno bila. Međutim zahvaljujući činjenici da ga pomalo se čita, danas je već više od pola Maja tekstova pročitano, malo se i politička povijest e, raspitljava. I tu vidimo da je ona silno komplicirana da su to stalno nekakve e, spletke da su to stalno nekakvi brakovi da su to stalno savezi protu savezi e, otimanje e, i zarobljavanje jednog kralja od strane nekog susjednog grada e, neprestano se zapravo ti gradići uzdižu padaju uzdižu padaju nešto donekle vrlo općenito to shvatite ali onako kako što se u staroj u klasičnoj grčkoj gradovi međusobno Sukobljavali do izjesa mjere se to događalo i tu. Tijekom takozvanog srednjeg formativnog razdoblja koje je počelo oko 900. i završilo oko 300. godine prije Krista na mjestu koje će dobiti naziv Tikal počelo se razvijati malo selo. U takozvanom kasnom formativnom razdoblju koje je trajalo do stote godine poslije Krista, Tikali je izrastao u jedan od najvažnijih gradova Maja. Glavne građevine u Tikalu prostirale su se na otprilike dva i pol četvrna kilometra. Oko tog područja prostirale su se druge građevine, koje su zauzele više od petnaest četvrnih km. U Tikalu bilo je podignuto pet velikih hramova u obliku piramida i tri velika kompleksa, koja se nazivaju akropolama. Na vrhu piramide prve nalazi se hram Jaguara. Piramida je visoka četrdesetpet metara. Nasuprot te piramide nalazi se piramida druga, koja na vrhu ima hram Maski i koja je visoka 42 metra. Najviša je piramida četvrta, koja na vrhu ima hram dvoglavoj Zmi i visoka je 65 metara. To je najviša građevina podignuta u zapadnoj hemisferi prije dolaska Kristofora Kolumba. I u ostalim gradovima Maja podizale su se takve veličanstvene građevine, jer Maje su revno obrađivale kamen. Kamen zato jer tu kamena ima jako puno. Yucatan je, to su subtropski krajevi, obrasli i danas u prašumu dobrim dijelom. Međutim, Yucatan je zapravo saznan od vapnenca geološki, tako da je to krš. Mnogim, im, ima mnogih e, sličnosti sa našim krajevima, iako one nisu na prvi pogled očite jer, jer je podneblje drugo, je, klimatsko podneblje drugo. A to je u biti krš sa puno špilja, sa puno ponora i, i taj vapnenac je na svakom koraku. Prema tom ono se i nameće u iznisnom smislu kao materijal od kojega se može nešto napraviti. Vapnenac je i dosta zgodan i dosta jednostavan za obrađivanje, on nije tako strašno tvrd kao što su neke drugi eruptivne stjene. E, i, zašto ne zemlja koju su, ko što smo govorili, koristili o Olmiki? Olmiki nisu imali kamena baš tamo. Ono i one kamene skulpture njihove su isto jedna od većih, većih zagonetki je kako su ih dopremali i, i zašto su ih sa velikih udaljenosti morali vući te eruptivne stjene od kojih su radili, izrađivali skulpture. Maje su imali kamena na svakom koraku. S druge strane, zašto oni onda nisu nekakvih jednostavnijih, jeftinijih materijala gradili te svoje ceremonijalne centre, palače, gradovi itd.? Pa opet upravo zato, jer se tim ulaganjem velike, e, velike energije, velikog posla, e, upravo na taj način se izražava moć onoga koji vodi tu zajednicu i upravo na taj način se izražava zapravo zajedništvo, nekakvi i pripadnost, pripadanje tih ljudi koji to grade, jel? E, sasvim sigurno da to nisu radili nekakvi robovi pod bičevima. To su radili ljudi koji su bili uvjereni da e, rade nešto što e, je zapravo održavat kivo njihovoga svijeta jel? da bez tih e, ceremonija, bez tih velikih granjih, bez tih velikih e, obljetnica mogli bismo ih nazvati, e, njihov svijet ne može funkcionirati. Jer Bogovi će e, učiniti nešto pa će taj svijet, svijet stati. Ali do danas traje rasprava jesu li ti gradovi bili samo ceremonijalni centri. U Tikalu podignuto je oko 3000 građevina koji su se kretali od malenih humaka do piramide visoki 65 metara. I te su se građevine prostirale na području od 15,5 četvrnih kilometra. Prema tome, stanovništvo Tikala trebalo se kretati od 10 do 15 tisuća ljudi. Ipak, čini se da je u Tikalu živjelo i do 75 tisuća ljudi. Kada se tako gleda, tikali je grad. S druge pak strane, Maje su zakapale svoje mrtve ispod podova kuća. I tada su ih napuštali. Prema tome, povećanje humaka zapravo govori o smanjivanju broja stanovnika i većoj smrtnosti. Obitelj Maja imale je od pet do sedam članova. Kuće tih obitelje okupljale bi se u selima, koja bi bila podignuta blizu vode i bogatog tla s dobrom odvodnjom, istraživanje područja Petena, Pokazuje da je na svakih 50 do 100 nastambi dolazio manji ceremonijalni centar. Ta se jedinica zvala zona. Nekoliko takvih zona tvorilo je okrug u kojemu bi se pak razvio veliki ceremonijalni centar poput Tikala. Usto u Tikalu, a ni u drugim velikim gradovima, nema znakova planiranog podizanja stambenih četvrti ili ulica. Ako se tako gleda na gradove Maja, oni su samo ceremonijalni centri. Ti hramovi, ta velika dvorišta, to je taj dio, to su ti dijelovi koji su bili pažljivo planirani, koji su neke nisu zapravo vrlo naglo nastali, vrlo brzo su se uzdigli i onda su održavani, više stoljeća obnavljani i dotjerivani. E, dugo se je mislilo tradicionalno mišljenje e, specijalista koji su se bavili Majama, a bilo je da su to zapravo samo ceremonijalni centri, da uopće nisu urbani centri u pravom smislu riječi. Međutim, to je zapravo bila posljedica jednog, jedne iskrivljene slike koje se dobilo radi toga jer je sav e, istraživački rad arheologa bio usmjeren na te najefektnije e, najefektnije objekte, jel? Svi su željeli istraživa hramove i ne znam grobnice kraljevske, a niko se nije baš puno bavio prostim pukom. Danas je ipak dosta istraživanja napravljeno i izvan samih tih ceremonijalnih centara i jasno je da su oni doista bili okruženi sa e, velikim aglomeracijama stambenim. Međutim, on, te kućice od običnih ljudi su bile doista vrlo jednostavne, vrlo proste od nekakvoga e, drveta napravljene i pokrivene slamom najčešće i od njih nije bog zna šta ostalo. Ljudi u Europi i na Bliskom i Srednjem istoku počeli su upotrebljavati metal prije otprilike 9000 godina. Metali koji su se prvo počeli upotrebljavati bili su bakar i zlato. Jedan i drugi metal mogu se naći u prirodi i lako se daju obraditi. Posebno je bilo na cijeni takozvano meteorsko željezo, koje se, kao što mu ime kaže, može naći u meteorima koji su pali na zemlju. Mirča Eliade, povjesničar religija u svojoj knjizi Kovači i Alkemičari, piše o meteorskom željezu. Primitivni ljudi obrađivali su meteorsko željezo još davno prije nego što su naučili iskorištavati zemne željezne rudače. Meteorsko su željezo obrađivali kremenim čekićima i oblikovali predmete koji su po izgledu potpuno odgovarali onima od kamena. Tako su Grenanski Eskimi svoje noževe izrađivali od meteorskog željeza. A kada je Cortes zapitao Aztečke poglavice odakle im njihovi noževi oni su mu kretnjom pokazivali put neba. Kao Maje, Sjukatana i Inke iz Perua, tako su i Asteci upotrebljavali samo meteorsko željezo, i stoga su ga cijenili više od zlata. Meteorsko željezo bilo je jedino koje su Maje upotrebljavale, koje zapravo metalurgiju nisu ni poznavale. Uz meteorsko željezo obrađivali su zlato i bakara, metale koji se čisti mogu naći u prirodi i premekani su zalati i oruži ali usprkos stomu, dostignuća maja su sjajna. S tehnologijom iz kamenog doba uspjeli su postići nevjerojatne stvari. Nama se iz naše današnje perspektive čini da je njihova tehnologija bila beskrenno jednostavna. E, oni su praktički živjeli, ja nećemo baš reći u kamenom dobu, ali e, poznavali su taljenje nekih metala i upotrebljavali su ih. Međutim, uglavnom su ih upotrebljavali zaporova za predmete koji su bili za pokazivanje, dakle za prestiž i za ukrase koje kakve, što bismo rekli, Jer Metal se vrlo rijetko ili gotovo nikad nije upotrebljava za upotrebne funkcionalne jednostavne predmete. Većina njihovih alata i oružja je bila od kamena, od drveta, od trske, od konopa i takih stvari. Još jedna stvar koja je recimo u oči u svim američkim civilizacijama, pa tako i kod Maja, E, maje nisu upotrebljavale kotač. E, razlog za to je zapravo vrlo jednostavan. Nisu imale životinje koje bi mogle vući kola. Jel? Čitava Amerika je u tom pogledu koliko god je bogata u potencijalno e, produktivnim biljkama koje se može udomačiti i koje će vas onda fantastično prehradnjivati. Jel? Nije tu samo kukuruz, tu je krumpir i masa, je još tisuće vrsta biljaka korisnog. S druge strane, Amerika je užasno siromašna. Nema Divljih životinja, dovoljno krupnih, a s druge strane dovoljno, kako bih rekao, ne pitomih, nego koji se daju pripitomit, pitomit, koji imaju takav karakter da se daju pripitomit ko što su to od nas, goveda i konji. Jel? Ključne stvari. Toga u Americi nema. ako nemate nekakvu tegliću maru u kojoj možete upregnuti u kola, onda nemate ni kola. Jel? Prema tomu ovakve nekakve jako jednostavne tehnološke stvari fale. U kozmologiji Maja postoji 13 nebesa koja su postavljena u slojevima nad zemljom. Zemlja se nalazi na leđima velikog krokodila ili nekog drugog čudovišnog gmaza koji pluta na oceanu. Ispod zemlje nalazi se devet slojeva podzemlja. Trinaest bogova vlada nebesima, devet bogova vlada podzemljima. Vrijeme je također bitno u kozmologiji Maja. Za svećenike astronome vrijeme je divan slijed ciklusa bez početka i kraja. Maje su bile opsjednute vremenom. U knjizi zajedništva Čumajala nalazi se pjesma o stvaranju postojećeg svijeta i nalaženju načina kako da se počne brojiti ili odbrojavati naša stvarnost. Zbroj te stvarnosti iznosi 20 znakova. Taj broj 20 nalazi se u 20-odnevnom kalendaru Maja. Broj čovjekovih prstiju je 20. Taj je broj i temelj brojevnog sustava Maja. Naš dekadski sustav temelji se na broju 10. Tih 20 znakova nalaze se u međusobnom odnosu s brojevima 12 i 13. Broj mjesečevih mjena u godini iznosi 12 ili 13. Sam je krenuo pokrenut u sebi urođenim gibanjem. Majka njegove majke i njezina majka, sestra njegove majke, i njegova šugorica sve su kazale, kako ćemo to izgovoriti, kako vidjeti čovjeka na putu. Te su se riječi kazivale dok su se kretale mjestom gdje nije bilo čovjeka. Kad su stigle na istok, stale su govoriti, tko je bio ovdje, to su tragovi koraka. Zapamti ritam njegovih koraka. Tako je govorila gospodarica svijeta. I otac naš, Dios, izmjeri njegov korak. Zato se odbrojavanje cijelog svijeta po koracima zvalo dvanaest ok. Taj je poredak nastao kroz trinaest ok. Kad se jedna stopa spoji sa svojim otiskom da bi stvorila trenutak istočnog obzorja, tada on izgovori svoje ime dok dan nije imao imena. U ovom odlomku broj čovjekovih koraka rješava paradoks početka u neprekidnom vremenu. Riječ ok znači stopa ili trag, a od 12 ok odmah prelazi u 13, jer se drugo stopalo pomiče prema naprijed, odgovarajući neodredljivom trenutku statičke ravnoteže kad jedno stopalo, prolazeći mimo drugog, je s njime izjednačeno. Opsjednutost maja s vremenom dovela je do njihovog sjajnog kalendara. Kalendar Maja je dosta komplicirana stvar i da pokušam nejako jako pojednostavniti kako je on funkcionirao. Maje su bilježili prolazak svakog pojedinog dana. Dakle, njihovi dokumenti datiraju događaje uvijek u dan, točno. E, barem u klasično vrijeme. E, oni su zapravo e, imali dva kalendara para, koje su paralelno se odvijala kroz vrijeme, ako se tako može reći. Jedan je bio kalendar koji je baziran bio na solarnoj godini od 350 dana. Imao je 18 mjeseci od 12 dana plus pet nekakvih nesretnih dana kad se postilo. A drugi kalendar je imao, je bio nekakav e, ritualni kalendar od 260 dana. Niko zapravo ne zna odkud ta barojka baš potječe. To nema veze očito sa, sa astronomijom nego s nečim drugim, s nekom dugom tradicijom predu, preuzetom od olmeka ili ko zna još koga prije. Dakle, taj kalendar je pak imao 20 mjeseci od 13 dana, dakle 260. I sad si zamislite zapravo da kalendar funkcionira kao da su to dva velika zupčanika koja su međusobno povezana. Jel? Pa onda jedan se vrti sa 360 i 5 pe, dana, a drugi se isto tako vrti sa 260 zupaca. I jasno je da se svaki put kad se okrenu za puni krug, onda se dva različita dana poklope. Tako da svaki dan u maja kalendaru ima dvostruko, znači, dvostruko ime, jer nije samo treći veljače, nego je još, i sad ne mogu to reći jer mi nemamo drugi kalendar, ujedno je još, još ima dvije, dvije oznake. To, taj kalendarski ciklus, treba 52 godine da se završi. Jedna od zanimljivosti civilizacije Maja je takozvana Sveta igra loptom. Momčadi koje su je igrale mogle su imati i do šest igrača. Igralo se gumenom loptom, već su olmeci otkrili gumu. Lopta je mogla imati i do 40 centimetara u promjeru i nije bila punjena zrakom, već se sastojala od čiste gume. Tu je bio i problem. Ako bi nekog pogodila ta lopta, čovjek je mogao i poginuti od okudarca. Igra se igrala na ravnoj površini, koju je omeđivao niski zid, čiji se kraj prema igralištu koso spuštao. Tijekom igre, Maje su bile odjevene u šarene kostime. Imale su štitnike za koljena i nešto što se kasnije nazvalo jarmom. Naime, oko vrata i na prsima nosili su zaštitnu opremu napravljenu od pamuka i drveta, koja je sličila jarmu. Prikazi te igre česti su na keramici Maja. Ali kakva su bila pravila te igre i zašto se ona igrala, to ne znamo. Smatra se da su ponekad gubitnici u toj igri mogli biti žrtvovani ili svezani u kuglu i skotrljanini iz stepenice piramide. Igra je bila puna simbola i bila je važna u društvenom i vjerskom životu Maja. Religija Maja i božanstva Maja su kao i skoro svugdje drugdje na svijetu vezana uz nekakve prirodne sile, uz nekakve prirodne moći koje su dominirale koje su zapravo određivale uspjeh ili neuspjeh u njegovom svijetu. Opet se vraćam na toga Čaka koji je Bog vode, jedan od najvažnijih božanstava Maja. Međutim, opet, evo kao samo za primjer, je, Čak je Bog vode, međutim postoje zapravo četiri Čaka jer imate četiri glavne glavna smjera sjever, jug, istog, zapad svaki ima svoju boju pa imate plavog čaka, zelenog čaka, belog čaka i crvenog čaka prema tomu tek toliko da vidite jednu, jednu kompleksnost u koju to ta, ta maja, maja religija vrlo brzo se raspada kad počnete malo ulaziti u nekakve detalje Godine 1946. tijekom istraživanja jednog nalazišta Maja u Južnom Meksiku, američki fotograf Giles Hilly doslovce se spotakao jednu čudnovatu građevinu skrivenu u bujnom raslinju džungle. Healy je počeo istraživati građevinu i u njoj je našao niz izbrijedilih, napola potamljenih fresaka, naslikanih po zidovima sobe slukovima. lukovima. Healy je nekako razabrao da se na freskama prikazuje ceremonija koja počinja ritualnom procesijom, a završava jednim strašnim obredom. Hilijevo otkrić je jedno od najvećih u povijesti srednjoameričke arheologije. Nalazište je dobilo naziv Bonampak, što na jeziku Maja znači oslikani zidovi. Na kružnoj freski na zidu prvoj od tri prostorije oslikane su pripreme za ritualnu procesiju u čast bogova plodnosti i zemlje. Na trokutastoj ploči prikazan je gladni poglavica kako sjedi lagano odjeven na vrhu masivnog stola. Baca pogled unazad kako bi slugi koji drži dijete izdao naređenja. Dijete je vjerojatno sin poglavice i dopušteno mu je da promatra pripreme. Uz poglavicu je s desna njegova žena za isto povišenim stolom. Na krajnje desnoj slici vidi se kako sluge odijevaju tri poglavičina ratna zarobljenika koji stoje na niskoj platformi. Zapovjedici su već odjeveni u raskošne kože jaguara, nose teške ogrlice od nefrita, naušnice i narukvice. Sluge ih još dotjeruju, stavljajući sjajne obruče od svetog zelenog kvecalovog perja, koje im pritvršuju na leđa. Na drugom frizu koji prekriva niže zidove, vidi se kako tri ratna zarobljenika te tri poglavičina zapovjednika zauzimaju središte pozornice, dok im sa svih strana prilazi šarena procesija. Nastavak priče nalazi se u drugoj prostoriji u Bonampaku. Nakon ove ceremonije u čast bogova, poglavičini vojni zapovjednici vode iznenadan napad na jedno neprijateljsko selo. Cilj napada je prikupiti zarobljenike za obred žrtvovanja. Na slici desno poglavica vuče zarobljenika za kosu. Njegova ratna oprema nosi oznake ranga, masku jaguara na glavi, tuniku i narokvice na koljenima, te koplje omotano jaguarovom kožom. Njegova tri zarobljenika stoje i kraj njega radi zaštite sa spremnim kopljima. U ovom prizoru jedan od njih nosi masku jaguara na glavi, drugi kvecalovo perje, a treći krokodilovu glavu. Priča iz Bonampaka nastavlja se s freskom na kojoj je prikazan poglavica koji sa strogim licem na vrhu stepenica donosi presude zarobljenicima. Dok plemići Maja, koji na glavi nose čudne životinske glave, pomažu obredima, jedan goli zarobljenik pred nogama poglavice podiže ruke, moleći za milost. Tri zarobljenika, niže na slici, puštaju krv iz prstiju. Sasvim lijevo na slici vidi se kako neki ratnik drži zarobljenika za ruku. I tom zarobljeniku iz prstiju teče krv. Neposredno ispred poglavičinog koplja, žrtva puzi preko stepenica, očiju zatvorenih, bilo uslijed smrti, bilo uslijed nesvjestice, uzrokovane strahom. Ostale žrtve, desno na slici, zastrašeno očekuju presudu koja je simbolički prikazana glavom odvojenom od tijela na donjoj slici, gdje ta glava leži na prostirki od obrednog lišća. Freske u paku prikazuju žrtvovanje ljudi, jedno od mračnijih strana civilizacije Maja. Potreba za žrtvama čak je utjecala na način ratovanja u Srednjoj Americi, dok je na zapodu i na istoku cilje rata uništenje neprijatelja i zauzimanje neprijateljskog teritorija u Srednjoj Americi nastojalo se zarobiti što je moguće više neprijatelja, a ne ih uništiti. Zarobjenici su onda korišteni u obredima kao ljudske žrtve. Srednja Amerika je na zlu glasu po tome, to je istina. E, dijelom je to, vjerojatno za to postoje mnogi razlozi za tu činjenicu da je na zlu glasu i možda je to i nije baš posve, posve zasluženo do te mjere. Naime, e, s jedne strane, Imate situaciju da europski konkvistadori, odnosno Španjolci dolaze u Meksiko u 16. stoljeću, u vrijeme kad tamo e, su na vrhuncu moći zapravo jedno malo pleme koje je napravilo ogromno carstvo, a to su Azteki. I e, sad skačemo malo steme na temu, ali bože moj. E, Azteki su izgledaj oni su bili relativno kratko toliko moćni, jer njihovo carstvo je trebalo stotinja godina i postigli su ga zapravo jednom vrlo agresivnom kampanjom vojničkom i vjerojatno su bili među naj, ako se to smije reći, među najgorima što se tiče toga masovnog žrtvovanja ljudi. Oni su vodili ratove, oni su zapravo držali pod e, kontrolom to svoje, to i nije bilo carstvo integrirano u pravom smislu riječi, nego cijeli niz vazalnih država su držali pod kontrolom u principu e, jednim e, terorom. I dio tog terora je bilo to hvatanje, vođenje ratova, hvatanje ljudi kako bi ih se žrtvovalo, jasno to je bilo opravdano nekakvim religioznim, ideološkim razlozima, ali ma, e, Azteki su doista žrtvovali relativno najviše ljudi, vjerojatno, od svih tih mezoameričkih mez, civilizacija. To je ono što su španjolci vidjeli. Jel? I njih je to jasno, strahovito e, se dojmilo u negativnom smislu. A m, prilično je vjerojatno da su u tome malo i pretjerivali. Imali su dobre razloge, zato jer kad su osvajali Meksiko, onda jedno vrijeme je bila zapravo velika, veliko pitanje ko će koga. I bila je situacija gdje su gledali me, španjolci gledali svoje vlastite e, suborce kako ih zarobljene kako ih asteki žrtvuju i u njihova tijela dole sa tih svojih piramide i hramova. Je Jedan od vidova žrtvovanja bilo je puštanje krvi. Vladar i njegova supruga boli bi rezali svoja tijela oštricama napravljenim od ražine kralježnice ili od vulkanskog stakla. Muškarci bi bušili prepuci, a žene jezik i uši. Prema nekim istraživačima, Maje bi možda prije tog obreda gutale neku vrstu halucinogene droge, koja ne bi samo dala viziju drugog svijeta, već bi olakšala bol pri tom obredu samožrtvovanja. Kroz probušene rupe na jeziku, ušima i muškom spolnom organu, provlačili bi užad kako bi krv potom tom užetu kapala na papir napravljen od kore drveta, koji bi se držao u keramičkim posudama ili košarama. Kada bi se papir natopio krvlju, spalio bi se kao žrtva bogovima. Ti obredi Maja izazvali su zgražanje europskih osvajača. Diego de Landa, španjolski franjevac, koji je 1561. postao biskup yucatana bio je jedan od prvih i možda najvažnijih ranih proučavatelja civilizacije Maja. Njegove knjige još se i danas smatraju klasičnim dijelima u civilizaciji Maja. Ali tog de Landu Današnji znanstvenici gledaju s mješavinom obožavanja i straha. Delanda je kada je u jednoj pećini pronašao tragove žrtvovanja i samožrtvovanja zapovidio da se zapale svi idoli i sve knjige Maja. Europejnci su se posebno zgražali na obredima žrtvovanja koje su prakticirali Azteci. William Prescott u knjizi Osvajanje Meksika, klasiku iz 19. stoljeća, opisuje obred žrtvovanja kod Azteka. Žrtva je bio jedan lijepi zarobljenik Žrtvovao se u čast boga Tez Katlepoke, boga kojeg su nazivali dušom svijeta. Dok je turobna povorka vijugala oko zidova piramide, nesretna je žrtva odbacila Šareni Vjenčić i u komadiće izlomila glazbala kojima se tješila u zarobljeništvu. Na vrhu su ga dočekala šestorica svećenika. Oni su ga poveli do žrtvenog kamena, goleme gromade jaspisa koje je donje ploha bila udubljena. Tu su položili zarobljenika. Petorica svećenika držali su mu glavu i udove, dok je šesti u crvenom ogrtaču spretno otvorio prsa jadne žrtve pomoću vrlo oštrog noža od iclija, neke kao kamen tvrde vulkanske tvari. Zavukao ruku u ran i izvadio srce koje je još kucalo. Maje su također vadile srce zarobljenicima. Nekad su žrtve ubijale strijelama nakon što bi ih vezale za stup. Na jednoj slici u Tikalu, najvećem gradu Maja, prikazana je žrtva privezana za stup koja je rasporen trbuh. Ipak, kada su u pitanju ljudske žrtve, tu su bez premca vodili asteci, koji su znali u jednom danu žrtvovati dvadesetak tisuća zarobljenika kako bi posvetili novi hram. Ja sam nekoliko puta već Naznačio da je, što se Maja tiče, da postoji jedan trend od njihovog prvog zdizanja pa prema kraju njihove civilizacije, da postoji jedan trend sve veće zagušenosti tog prostora, sve većeg pritiska na okoliš, sve intenzivniji sukoba. Danas nam je jasno, nekad se mislilo da su ti Maje bili ovakva jedna profinjena civilizacija, da su bili miroljubivi, ni govora, to, to je krivo da nas znamo da su se i tekako stalno bili u sukobu međusobnog gradovi i što se to, što se stvari su se dalje odvijali, čini se da su ti sukobi bili sve gorčiji, da je stvar prerasla u jedno endemično ratovanje gdje se zapravo stalno ratovalo, gdje je cilj bio ugrabiti što više rangiranog ratnika ili po mogućnosti kralja iz susjednog grada i žrtvovati ga što je ta žrtva bila, što je ta čovjek bio važniji, to je žrtva bila isto vrijednija Civilizacija Maja svala je skoro 2000 godina. Bez poznavanja metalnog alata i kotača, Maje su sagradile velike gradove od kamena. Bili su civilizacija koja je dala znanstvenike koji su stvorili najtočniji kalendar i koji su sa svojih zvjezdarnica pažljivo i točno pratili pomicanje nebeskih tijela. Maje su razvile i matematiku. Kao bazu svog brojčanog sustava koristili su broj 20. Poznavale su i nulu. Imale su svoje pismo. A onda, u devetom stoljeću, gradove te civilizacije počela je gutati gusta džungla koja ih je okruživala. Zašto je propala civilizacija Maja? Jesu li je uništili stalni ratovi između gradova? S druge pak strane, to deveto stoljeće bilo je jedno od najsušnijih u zadnjih sedam tisuća godina povijesti Srednje Amerike. Govori doktor Stašo Forenbacher sa Zagrebačkog instituta za antropologiju. Govorimo dakle, sada o nečemu što se zove propast civilizacije ili kolaps. E, I to su uvijek isto jako zgodne, glamurozne teme, imate, ne znam, ostatke tih sjajnih gradova koji stoje u džungli, nikoga oko njih nema, gdje su ti ljudi nestali, svi su, ne znam, pomrli, e, nema ih. E, nije tako, naravno. Maje su danas isto na Jukatanu i najveći dio populacije danasnje Jukatana i, i Petena su zapravo potomci upravo tih ljudi koji su te gradove podizali. Tako da nisu maje nikud nestali. Ono što, je, što se raspalo, to je taj jedan visoka, visoki nivo, visoka razina civilizirana koji su oni jedno vrijeme uživali. Jel? Njihova civilizacija se urušila, njihov svijet se smanjio. E, razlozi za to mnoge smo već zapravo dodirnuli. E, s jedne strane njihov život u jednom prirodnom okolišu koji je bio prilično osjetljiv koji je bio napregnut do krajnje granica, a neki misle i preko krajnje granica zapravo i kojemu nije trebalo puno da pođe u krivo pa da se, taj, da se njihovo gospodarstvo zapravo urušuje. S druge strane to neprestano endemično ratovanje između, natjecanje između tih kraljeva i kraljeća i ratovanje sukobi koji su vrlo lako mogli poslužiti e, kao e, što se kaže o, okidač da, da taj proces krene u krivom smjeru zapravo danas se dovoljno zna da je već o posljednjih 2000 godina civilizacije na tom području da se može vidjeti prilično jasno da je zapravo kroz cijelo to vrijeme su stalno dolazilo do nekakvih malih kolapsa jele. Pojedine regije ili pojedini jaki gradovi bi se uzdigli pa bi se onda urušili što zbog toga jer su sami svoju okolišu uništili što zbog toga jer su ratovali preko mjere. Kombinacija različitih faktora je uvijek uvijek u igri. Možda do izvjesni mjere i nekakva promjena klime, kad je sve jako napregnuto, onda vam je dovoljno da imate nekoliko sezona suše recimo i stvar može otići kvragu, kada, kada ono vozite po samom, po samom rubu. Jel? Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbena urednica Melita Jambrošić, tekst čitao Dubravko Sidor. Emisiju snimila Štefica Mahalec, a emisiju uredio i vodio Dario Špelić. Dje pozdrav i do slušanja.